aurkaria oso hona zen egia da garaipena ba. oso pasi gaudela gero egia da ba. azken momentuan puntu bat hartu dutela, beraz ez balute puntu hori hartu guretzako bekio baina <coughs> gaur garaipena da garrantzitsuna egia da balea lehen zatia bukatzean dudapiske bat edo sartzen dela ta. eta lehen bi garrantzatiaren asiran ere jolasu dugu zabaltasunean aurreratu bezinik eta gero ba, apabatean hartu dugu ba, zuzen edo zuzenago jolasu dugu eta xuçu dugu ba ogerrara joaten alginela ta bientsa jo hartuzua. Ba, Berritza ogerrara joan gara ta bukaeran ba izan da. Ba da nahi dugu lehen lenseditan sartu, lehen bietan sartzen magera lehen lauetan ba oraindik bekio. Eta hori badakigu ba, lehen lenseditan sartuz gero edo zergoza pasatzen aldera baina hori. behar ditugu partidu guztiak ira puntuak hartu kanpoan ere ta. Horra or, ba, lau partiduetan ebe, ikusiko du zer egiten aldugun eta partidus partidu joanez. Utxeko era nikusko ditugu.